Тато, мама і я. Але їм ніколи гуляти зі мною. Я це розумію. І гуляю сама. Роздивляюся людей і думаю. От би зустріти когось із знайомих. Ось сонечко за вікном. Дерева розквітли білим цвітом. Вишні, пташки співають. І скоро ми підемо гуляти. Всі разом. Тато, мама і я але їм ніколи гуляти зі мною. Я це розумію. І гуляю сама. Роздивляюся людей і думаю. От би зустріти когось із знайомих. А кого ти хочеш зустріти? Питає мама. Я кажу, Шуру, Лідію Петрівну з третього поверху, дядька Сашка і Льошо. Мама зітхає і каже, що не знає ніякої Шури, а Людмила Петрівна давно померла. І дядько Сашко, а Льоша мій наречений, з яким бігає у дворі, Далеко невідомо де. Я не вірю. Шораз що вчора хизувалася переді мною своїми білими шовковими шкарпетками з синією смужкою. А Лідія Петрівна приходила і гадала мамі на картах. Теж вчора. Дядько Сашко полагодив нам чайник. Ми тепер можемо пити чай по вечорах. А від льошених залицянь у мене досі болять коси. Він любить смикати мене за них. Я ж відчуваю. І зараз відчуваю. Навіщо мама лякає мене? «Як їх може не бути?» Ада Львівна дивиться на сердиту спину Сусани, каже, «Ти ж моя мама?» Лара киває Сусанні, мовляв, «Не заперечуй». «Так, так, тепер я твоя мама», втопленим голосом каже Сусанна. «А ти – моя доця». «Яка ти в мене гарна!» – каже Ада Львівна. «Ну, ти ж гарна, то і я гарна!» – посміхається Сусанна. «А як може бути інакше?» А Дальвівна заспокоєно киває. Звісно, ніяк. Вона хоче сказати багато-багато гарних слів, довго ворушить їх на язиці, пробує на смак і каже: А у мене ось тут зуб випав. Про зуб виходить коротше, та й мама більше уваги приділяє. Відставляє кухлики, заглядає до рота, піклується, пояснює. Це ми вчора його вирвали у твого стоматолога. Тепер це місце має зажити, а потім поставимо тобі новий, ще кращий. «Ага, ага», – заспокоєно киває Адальвівна. це, мовляв, добре. І ця нова жінка, медсестра, теж приязно киває. Ада Львівна хоче розповісти, як вчора приходила до неї Шура в білих шкарпетках і казала, що навчилася завивати волосся гарячим цвяхом. Ада теж хотіла б спробувати, адже їй подобаються кучері, але у неї їх немає. «У Шури є?» то й вона б хотіла. От про що вона мріє. Мріє і каже, «А у мене ось тут зуба немає». І чує у відповідь, «Ми вчора були у стоматолога, тобі його вирвали, він був хворий. Тепер це місце має зажити, а потім поставимо новий, кращий». «А, ну так-так», киває Адальвівна. «Бути кращий з це добре, але її турбує ще дещо». «А звідки я тут узялася?» «Купила квиток і приїхала», – каже мама, забувши про Бузюк. «Років двадцять тому». «Ага», – хитро всміхається Адальвівна. «Отже вона сама не знає і плутається то Бузьки, то квиток». «Точно, думає, що я дурна, що не пам'ятаю. А я знаю, ми їхали потягом, і татові розбили голову лопатою, коли він не пускав до вагону чужих, аби дітей не потоптали». Мама каже ти б сиділа і все записала, мовляв, то мені моя мама розповідала про евакуацію, про лопату. Зовсім мене заплутала, хто є хто. Каже, записуй, замість ходити слідом і питати дурниці. Ну які ж то дурниці, зуб. А у мене ось тут, показує Адальвівна на відкритий рот, зуба немає. Це тобі його вирвали у стоматолога. Тепер заживе і поставимо новий. Я розумію, «Новий зуб-то добре, дуже добре, але навіщо кричати?» Тітонька Паша кричала, коли синочка на лаві лишила, на вокзалі. А я лише про зуб запитала. «Ні, мама погана. Завтра вийду на вулицю і всім розповім, яка вона погана. Шурі, Лідії Петрівні, Льоші. Скажу, що то не мама. «Ти ж моя мама?» – схвильовано питає Ада Львівна. Сусана ставить перед Ларою кухлик з кавою, підморгує, мовляв, потрепи трошки, скоро поїдемо в місто. Киває Адельвівні, каже механічним голосом, подаючи їм мензурку з ліками. «Так, мама, маму треба слухатися, тому зараз мусиш випити ці краплі». Адельвівна п'є краплі, запиває лимонадом. Лимонад солодкий. «Смачно!» – каже і відкриває рота якомога ширше. «А у мене ось тут зуба немає!» Адочко рівно, каже незнайома медсестра, вам скоро поставлять новий зубчик, ще кращий. Поїжте тортика з кавою.